Pan s vámi. slova svatého Evangelia podle Jana. Ježíš se rozhodl, že půjde do Galileje. Potkal Filipa a vyzval ho, pojď za mnou. Filip pocházel z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip potkal Natanaela a řekl mu, Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně i proroci. Je to Ježíš syn Jozefův z Nazareta. Natanael mu namíkl, může z Nazareta vzejít, vzejít něco dobrého? Filip odpověděl, pojď a podívej se. Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm, to je právě Izraelita v není lstí. Nathaniel se ho zeptal, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fikovníkem. Nataněl mu na to řekl, mistře, ty jsi boží syn, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, proto věříš, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fykovníkem. Uvidíš ještě větší věc. A dodal: Amen. Amen pravím vám. Uvidíte nebe otevřené a boží anděli vystupovat a sestupovat na syna člověka. Slyšeli jsme slovo boží. Amen. Moji milí, jen několik malou myšlenek pod vlívem lektury dnešních čtení. Odpuste mi, že spíše se soustředím na to dnešní první čtení z listu a Jana a evangeliu tak nechám trošku stranu, i když Řekl bych, že v tom dnešním evangeliu, v tom povolání Filipa a Natanea je jeden nesmírně důležitý prvek, který bychom měli vnímat a to je to, pojď a podívej se. Ono totiž to rozhodnutí jít a podívat se, zjistit, poznat samému, to není jenom o to dívání se očima, ale přesvědčit, o tom přesvědčení se, o, tom, o té zkušenosti, je nesmírně důležitý. My velmi často a mnozi lidé zostáváme jenom jaksi na prahu těch předsudků, které, které nám pak brání. Vzpomínám si a mnoho takových situací jsem v životě zažil, kdy někdo na základě toho, že přece jenom udělal ten krok, O ten jeden krok víc, pak, pak zjistil k mému velkému potěšení, jo, ale vy jste normální. Mnoho dlouhá léta, nebo mnohokrát mnoho prostě jenom na základě těch svých těch předsudků, které mu někdo třeba vkládal, tak si myslel, že kněz to musí být nějaká mimozemská bytost a ne v tom nejlepším světle. Ale to chci nechat stranu. To dnešní, dnešní první čtení je, řekl bych, je, řekl bych velmi důležitým, důležitou inspiraci pro každého z nás, protože vlastně ten svatý Jan nám ukázuje, v čem spočívá podstata bytí křesťanem. A ta podstata bytí křesťanem spočívá jenom v jednu. A to je láska. Láska, která není, prosím a omluvte mě, že to takhle řeknu, není kecáním. Není jakýmisi, jakousi teorií, Protože láska to přece není nějaká abstraktní veličina, ale má být tím skutečným projevem vůči hospodinu a vůči druhému člověku. Starozákonní přikázání lásky k hospodinu. Milují hospodina celým svým srdcem, celou svou duši, celou svou, celým celým sebou. A druhé, a blížního svého jako sám sebe. My známe evangelium a víme, že pan Ježíš přece jenom ještě to, jak si to přikázání lásky posunul o level, jak říkají mladí, o level výš, jak si o stupinek výš, a říká, uči nás, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. A ta Kristová láska, my víme, na čem, v čem spočívá, a totiž právě v tom, že dává se v oběť za všechny. Vydává se. Nelpí na sobě, nelpí na svých vlastních představách, ale vydává se v oběti. My samozřejmě nejsme Pán Ježíš a nemáme být ani ve, svém, ve svých úvahách, jakými si mesiáši, protože ten jednou pro zachránil člověka, ale máme být těmi, kteří se mu budou podobat. Milujete se navzájem, tehdy jste mi podobní, parafrazují Kristova slova, ale tehdy jsme jeho, opravdu jeho učedníci. A ta láska, o které mluví dneska, dneska svatý Svatý Jan Evangelista právě je tím charakteristickým znamením. Má být si pečetí na našem čele, viditelným znamením, které bude nás odlišovat od tohoto světa, který přece jenom také mluví o lásce. Když, se, když bychom dělali nějaký průzkum, tak Myslím si, že kdybychom položili v tom průzkumu otázku, co je láska, tak dostaneme celou řádu různých odpovědí. Někdo se bude soustředovat jenom na jakousi fyzickou lásku, někdo jiný bude mluvit zase o nějaké duchovní, ještě někdo jiný o charitě v tom smyslu jakoby pomoci druhému, druhému člověku, ale každý z nás pod tou láskou, z té osobní zkušenosti budeme se soustředovat na něco jiného. Ale ta Kristova láska spočívá v tom, že položil svůj život za nás, za všechny. Nejenom za některé. Ale Kristova láska je vše, všeobjímající. Že Kristus umírá za každého z nás. A zve nás k tomu, abychom si tu, tento rozměr lásky, ten všeobecný, abychom si uvědomovali, abychom se nespokojili s si drobky a jenom náznaky, ale abychom vstupovali do toho vztahu s tou láskou celý. Není to snadný, protože pořád je tam někde v nás ty jaksi, jaká si dělova koule uvázaná u nohy a to je to naše sobectví. Ale on nás neodsuzuje nebo nesoudí a neříká, no tak nestojíte za nic. Ale znova a znova nás vyzývá k tomu, abychom nestraceli před očí ten ideál. A ten ideál, moji milí, není příliš zajímavý, protože je to kříž. Ale na něj se máme dívat. A z něj máme čerpat sílu a inspiraci. Vzpomínám si, před lety eh, jsem měl možnost setkat se s jedním panem farářem, jmenoval se Stoklasa, bydl nebo působil dlouhá leta ve Veliši a vzpomínám si, že já jsem ho, jakožto kněz toho výkariátu to Vlašimského, jsem měl možnost se s ním setkávat. Byl to takový nepatrný človíček, drobnější postavy, takový starší pán, a já jsem, ho pak zastupoval, já jsem ho pak zastupoval v době jeho vážné těžké nemoci, smrtelné nemoci. A kdykoliv jsem tam za ním přišel, tak i přesto, že byl už upoután na lůžko a musel trpět, nikdy jsem, nikdy jsem, si, ho, nikdy jsem si u něj nevšiml jakéhosi náznaku stěžování se a vňukání. To víte, jak to bývá velmi často, když člověk, člověka něco trápí. A je to asi pochop nebo ne asi, ale je to pochopitelné, že prostě není ve své kůži. Ten se nikdy nestěžoval. A jak už to bývá, když je člověk mladý, tak je tak bývá mladiství drzej. Ona ta drzost je někdy dobrá, protože aspoň se něco doví a, a a dostane takovou tu celoživotní lekci. Já si vzpomínám, že mě to nedálo. Já, když tam mě něco bolelo, tak jsem hned byl celý ufňukaný a ten opravdu nikdy, já jsem ho nikdy nezažil takového ufňukaného. A říkám, vzpomínám si, jak jsem jednou říkal, otče, jak to děláte? Teď si musíte představit celou tu situaci, on opravdu ležel v posteli. Takový pošmourný byl den, takže byla to ještě neděle ráno k tomu všemu. A, a on se na mě tak usmál, a já nevím, možná, že už dnes si to trošku jaksi idealizuji, ale opravdu podíval se na mě s takovou opravdu velkou láskou a, a říká, ukázal rukou nad svou hlavu a tam vysel velký kříž a říká od něj. Ono, to byla odpověď za všechny odpovědi, milionová. Naučit se moudrosti kříže, naučit se lásky kříže, která se vydává, Úžasný návod, jaká ta láska má být, je v první, ve 13. kapitole prvního listu Korintianu. Kdy svatý Pavel píše, že láska je trpělivá, láska je laskavá, že nezávidí, láska se nevychlouba, ani není domyšlivá, láska, ne, láska nejedna nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti. Ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomíne, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné. I naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Ta láska, která, moji milí, překonává všechno. Ta láska, která se neohlíží na svůj vlastní prospěch. Této lásce nás učí Kristus. A i když zjišťujeme, moji milí, že eh, jsme ještě velmi vzdálení tě, tomu ideálu, té dokonalosti. Neustávejme, neustávejme v tom úsilí přiblížovat se tomu, který nás povolal k životu, v lásce. Amen.